وانن قد هاتينا موسى الكتاب ووقفنا ابن بني الرسول دیروکو کې مله جن جنا نه دت په اس라이د وس خبا سات او صالح حرکات بیانه مخکړو کې تدین الله سواجی غستو احکامات مبارک او تاسو په قتل نکوه بزلم زیات نه نو آغا اخکاماتو کی دیو حکم منا اغیم ننگڑه منو بکیتو الاخکامات پاغی بانده عمل نگو نو دیرو کو که اللہ تا فیان که چی فا اخکاماتو بانده عمل سکه چی کم اخکامات کمو پیغمبران دوڑیو اغیز تکزیب کڑه گی اغیی ندی مندی و فریقن کذبتو و فریقن تقلون قتل کڑه گی لما سر رابط واضح شد چو احکامات با اللہ خلا سکے دیبنی اسرائیل اخفل پیغمبران کا تلکڑی دیو دی منلی و لقد آتینا اللہ و امور قلع موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا الكتابات تورا یہ کتاب نمورات تورا و من بعدی او منگا پیدر پیر علیگل من بعدی رست دا موسیٰ صلی اللہ علیہ رسولان نو تفنا تکفيته تو دې دې پيتر کې يو ول پسې دې يو ول په نخبه رواني او مين بعده مطلب راجي روش ته لګ او رسل مطلب دې پیغمبره څه دې تقریبا څلور سره پیغمبره نو صل الله عليه والسلام نو روح دې السلام په دې انسان کې راوي او په آخر کې بیا عیسی علی السلام دارلی عیسی علی السلام نبیا صداقہ سے شپک سوکال رسط و زمان در پیغمبر و دی موسی عیسی علی السلام کو مسکی تقریبا سلور و ضرور پیغمبران دارلی کفینا من بعدی برسول مطلب دا پیدر پی اور رسط و من بعدی بیرسط دی مطلب دادی دی جو پیغمبر رہا کالیمات بجاری او چداغو اعبا مصحط شنو مسیح با دارک پیغم بل پیغم براغو اغب تالیمان جیعی ساته نو دمو سالی سلاة دی کتاب اغا احکامات بیچلو نوی نوی کتاب بو ارسلنو او سالی کتاب رو دو کورا اغب تا احکامات بیان نزبوطوی او اغب پخلق بان جمانی او داغید ترگید بیارکو پدې شې په سوره دا وایي چې د رسول او رسول په هغه کتابو وژره. او د یو په تورات شلو. رسوله په قدیمه ناشره وې. دا احکام د دې معنی پیغمبرانو بیانونه په دې باندې باندې نه مينېږي. معنی باندې بنی اسرائیل ته مخک خبرته راشه. سر کې شی او پښه کاتو احکامات کیو کوم معنی هم رسول په دې کې فار احکامات باندې نیو دې کتاب بیان په اړه سره نبی دی نبی هغه چې نوې شریعت نی مخکې کوم کتاب راغلي هغه بیان دی مدار سلور ځرا انبییا چې تقریبا او ندی به ان د تورات خلق ته او د تورات ته ماده بیان وروسته بیا هغه د عیسی باندې الله یوته مند عیسی زید مریام ته البینات واضح دله بی حضرت یسع علیہ السلام راغلی جنو او بغیر تا پلا رہن پیدا کن کلی لکہ عیسیٰ السلام پلا رہنو اللہ تعالیٰ پیدا رہن ندی عام تو نصب چکی گئنو اغم پلا رکتا کی تو دلتا کی مورتا تذکر کی گئن عیسیٰ علیہ السلام پلا رہنو نا عیسیٰ عزید مریم علیہ السلام وعیدنا او رکڑی موندت بینا بینا بینات امران موجزاتی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بلا موجزات تاپو موجزاتی مڈی جو اندی کولی مو کور کے بعد تو عام پروتو ورشہ کس تا بے ورشتہ سکر پلانکی تو آم اغان اخشیر آو تک کرنگی پرندہ کا جور اپاقی پا کے بیتوکو خد آگئی نور موجزاتی صورتی علی امران کے برای شکر تفصیلی معجزات نبینات نے مراد معجزات کی احکامات کی اللہ کے احکامات اور کہ واضح بالکل توحیدی واجہاو اللہ وحدانیت کی واجہ پتاس احکامات تو اللہ ورتوبہ سے معجزات رسول اللہ ورتوبہ معجزے سر دو کرے کی یہ بتاؤ پیغمبر کریم وسلم ورته چې خلق دایم مقابله نشي مدلینه په تلګی چې دا, دا الله پیغمبر هم بته اځه م سره دا الله وحدانیت الله یې بینینار کاری ورته پیغمبر او الله یې موږ ته ورګړي او چې اسلام متوسط مسلک ده مذهب نه هغه عيسو عليه السلام د پیغمبر وبدې مرګ کې دین مرشد او بل طرف دا پلاری نشته د zina پیدا دنه نه دا پیغمبر کبه رسول کې عيسای نه چره بالکل هغه ولې د zina او توای چې څنګه وتې يهوديان نه السلام او السلام من ذلك zina پیدا اسلام کې یفراد تقریب نشته همان قران کې الله او پیغمبرو واضح احکامات او معجزات تور کړی شي زمونږه مدته کې د نوابه مونږ د یوه سینج پیداوی سینج د يهوديان بلکې مونږ د الله پیغمبر وایو الله احکامات ورکړي او الله معجزات ورکړي و ايدناه بروحه القدس الله یې موږ مضبوط کړو القدس فاق روح سرعا روح دا بدس دا روح سفت تا روح القدس فاق روح سرعا فاق روح آئی طوال دو جبنا وغیرت نانکی نا اللہ مراد تی جبریل علیہ السلاة والسلام جبریل علیہ السلاة والسلام ویسا علیہ السلاة والسلام مدد کردی ددک کان قل پوننا دبنی سلیلی نیاسمان تا ارځه کې چې يې صالح عليه السلام مشكلاتې کې شوړې د جبرائيل عليه السلام له سره او د عالم منځته اگر چې عيسو عليه السلام خپل حواریین اغي سره الله تعالی سنا سنورته کله خوځات مشرته پیغمبر سره واییدناهم بروحه القدس الله یې من مضبوط کړو روح القدس روح القدس نه مراد افا كلما جاءكم رسول بما لا تحوا انفسكم افا كلما جاءكم الله يهود توي هل كلفت تستره على رسولي او نبي او نبي بما دعواته ولا احكام تسلا لا تحوا انفسكم تستاسن فنخف خت استكبرتم تذان بيغنا استكبروا ذلك الزام چکره نه هغه سره دې ځان ځان مې غړینو په سپګړ نه په امبران د سپګړنه یو پس په فریق کن کلتو یو لې اړه هغه تا سوتره وجنه غنه نه دا ری تکذیبم کړو هغه تم دا خبره بل جتا سې په امبران نه فریق یو بل ډن تقتلوا هغه تا سوت قتل کړل نه دي انبيیا په تل کړی په عمل څه کوي چې په امبران نه کړې و بس قتل کرتا یا بایت ایت در او جن دیر پیغمبر آنگا لید زمن امت کے دقیقیو پیغمبر دیتا کامت پوری نبی علیہ السلام قتل شیم ندی دیر امت پیغمبر ندی قتل کرتا زمن دی امت خصوصیت دارتا او تغسر کشکم یهود و بلی زیول و بلی پیغمبر آنگا لید و بیر شیر آگر یو یوشیع علیہ السلام شمیل علیہ السلام شمویل ش دکرنگی ارخیاء وزیر علیہ السلام خسکیل علیہ السلام بلا پیوان براند آگلی دی منظومان اکی زکریہ علیہ السلام نو دی کتل کریم دی, دازی دی او دازی آگا کتل کریم دی. نو اللہو چی کلبم استاسو یا خکم فاخ نشو موز زنبم لیو بان آگا بم سوکو بان نو یابم دا آگا تکزیبو کو یابم آگا دال کن نو لیو دلمو تکزیبو مبری یا لیو دلم آگا تاسو کت وقالو قلوب بنا غلف اللہ در دیب بلا شکو اٹکے بل خبا ست دیب بیانی باڑی تیم کے وقت پر امبر تدا ہوئے قلوب بنا غلف قلوب دقال جمع نظرت ہوئی ظلون زمون چنی غلف دا درید و اماری دا غلف جا میں دا غلف قیل کی گی زمون گا ظلون چنی یا وخت ولادت هم راضی د یو معنی مطلب دار نشم غزرونه بالکل هغه پردو کې دی غیره پردی دی وه یني پردو کې بالکل ست خبره وته اكنت بلې کې جه اكنه راضی اكنت مما تدوننا زمونږ دونه پردو کې راټی چې کوم خبره کې دا وته نزم آیا زمونږ زغون نه دک تی دائلن ته کبه راضی پیغمبر ته پیغمبر خبر بهونه نه مړلا په خلکو ضرور شما ته خوشاله شو د دې دوه معنی دي الله وی دی بنی اساید او پیغمبر ته چې زموږه فردو کېستا خبر ودانې دې بس دې ضرورت ودانې شي همدام دې استګبار یو سره سپګلې شو دا خبرې نظر مو چیت غار شي یادا چې بس دا وی ضرورت دې تهستا خبر زموږه وتا هغه نه الله وی دا څنګه نبه کوي بَلَّا عَنَا عَمَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ یہ کفر کل دے دے کفر کا سبب اللہ لانت کل دے لانت ستوئے دے کہ یہ دا اللہ رحمتنا دے والے شیطان دا نہیں ما اللہ لانت کل دے اللہ رحمتنا لے دے گفت او لانت دے اللہ کل دے ما اللہ زیادہ ندے کل اللہ بِكُفْرِهِمْ بَسَبَبْ دے کُفر دے ار کلچ دیبان دے لانت شوئے دے نو دیبی ازو کیا تا پیغمبر دېر کم خلک تر دې نه ایمان غالي او یا کليل ما يمنو مطلب په کليل ما يمنو ډېر له خبرو باندې ایمان غالي ایمان د پرې خبره کوي ایمان د پرې خبره کوي له مسلمان یو ټول په هم بران باندې مس حج زکات باندې د کفر د پردې خبره انکار کوي تر څو زکات باندې یو نور کولو نه باندې د وروګي په اړه نور کولو باندې سړي تا کړی کېږي نه ګڼل غړي ګونه باندې لو باندې کا کړی نما من مزنما ير جنمنا يو مني سلم دي نپول دي نه عمل نپوله باندې دین غريو کافر کېنه او نن منچري هغه سړي کافر کې تو د کفار د قراد دی یوې خبره انکار کوي او د ایمان د طرفه پټول خبر باندې ایمان هغه لازم دي الله په خبر به ایمان نه راغل مسلمانانو نشي دلته کومه خبره وي چې کومه به زسر لګی دي یا خپل خواہشات یې نفس له سره د حوانه پیسې سره بلګېلې نا هغه مننه نور بیانونه ده دا کوم حکم ترشه پدې کې د چاندې کې کډی اخلاصو کې بډې پېډیو کښې نه مګو وړاندې کېږي راځي اونی کې फायदा واه نا اف کن باندې بعمل کو نا نور احکام ترشه پېږی بعمل وکړه نو دې لته چې ایمان راو کولم ما جاءه کتاب من عند الله مصدق لما جاء وقام من قبل استقیم الله ولم ما جاءهم هرکل شرع له کتاب من عند الله کتاب المراد قران قران له جانب د الله مصدق شد تسدیق کوم کومه د غتورات ماهم چه حدیث هغه تورات کې موسی عیسی علی السلام خبر موجود چې د حق پیغام د قران مو واته عیسی نه ورېنم دي السلام خبره کومه موجود ده. کویته کوم مزامینو کو قران کې کوران ده هغه سابته چې د حق کتاب دی چې تصدیق کوي مدل تکه ولما جاءوا مرکل جرامن الله فرمای پرست براشی غفروبه یې طالبان کفر یو په ده او حلال کې الله دې پرزکنو کوګا چې کله پیغمبر نور راغله دا قران نور راغله ندیب در دین محقیسو کو من قبل <سؤال> و يستبتخون ودی من قبل وران دی دی پیامبر درابلو چرا پیامبر نور آگلے قرآنی نور آگلے يستبتخون علی الذین قفون دیب فتح طلب کولا کعا کسانو باندی چی کفر بے گو دیب جمعو مثلا دی احلی کتاب دکاترانو سرادا مشرکانو سرادا جمعو دیب فتح طلب او لفتح راکی بے صد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بانے بے توصل کو وصیلہ بازوں علماء دلدنہ وصیلہ ثابت کرے یہ ویحنی مال لے وصیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دا اللہ دلانا مدد تلقو قطع بے تلقو لے دا دا دا تین پیامبر کو وصیلہ بانے تدیکہ پیرانو بانے منتر فتحارا گا دا دا پتر ساتھ ہے وصیلہ و جائز وصیلہ دا تسنگا دا خبلو نیکو عامالو پبرکت ندبل کا عمال دپیان بار یاد نیک ولیو که عمالو باندواد ایسا کت فرمائے بعد اشو مشرکانم بارک خلقوش یہ را تو خدای پر وزیران و مشیران فاغیم جو کنی کابران مدایات ستای با وصیلی تے عبادت که ابود تا با عبادت تا خدای در وزیران دکتا بیشک چه شرک ولی عبادت که دا کبر تے عبادت که اگد اخرای پا مرتبا بی بینی یه داغن اوار دکتا بیش او کسان نیک اعمال الله تعالی په وسیله کې فل اعمال برکت نه په کښوالو په اړه دي اعمال برکت ذکر انږي نیک اعمال له کسان شيخ حیات کې بعض علماو دا مطلب ذکر کړی ده کتاب تفسير خازن لپاره نه یا نور تفسيرونو لپاره یو مطلب د دې او اول مطلب اربع د عام ذکر کړي مسلمانانو باندې چیستت هون علی الذین فتح باتل کله قطع علم اینده کارگران نبا تخلص کو جیزا مدید داد پیارو دی چی دی عرب و علاقه کے با پیغمبر رازی فتح ایلن تمری مخ کتیر شو بیما فتح اللہ علیه مطبوس بیده کو جیز دی علاقه کے پیغمبر رازی اگر احلو دیکھت نظر آگر یا فتح مطلب دا جی اغیطا با خبر ورکو جیزتاو دی علاقه کے با پیغمبر رازی بزا مونگ بلگر مونسر با اوزر کیگی مونگ بتاو سر تتپسې مسئله معنی شي ولا و ورقول خبر غستل مسئله دا ډول معنی شي بر هغ ار معنی شي پاتې شو یو رحلمه کې د وسیلې کې نو جائز وسیله هغه ثابت ده شریعت کې آپ کو واجب او فرض نه ده ته په خپل سوال وکړل نه کې عمل سره سوال وکړل نو هغه کولې شي خدای غنمه نه غواړي چا په وسیله سوال کوي یو نیک انسان دی یا قبر کې دی یا جندې بلنے کامل الله توسل کل او بلنے کامل د جمهور علماء باندې ځینځي بعض خلکو کې اختلاف دی د خپل جہالت په وجہه الله پرمې وکانو من قد لون دی دې استکهونه دغه فتحت لكولا او بعض دا معنی کړل د بمجيء الرسول دیغه او بمجيء د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد আলাইহ السلام راځي کبه سر او ځنګي قوم د ټول تاسو راځنګي کو متصنه په دغه باګه څنګه معنا وکړا وکړو ومنقدو ورواندي دي دنیا یسته ته چني په فتح تلکوله او ټکه بصره تفسیر نکله د مجی حاضر رسول پراته د پیغامبر کتاب پیغمبر پر الله تعالی تلکوله په چمن علی الذين تقروا کاکسان بن پیغمبر په وزیکی د راشی موږ سره وزیکی د کافرانو باندې فتح شي محتمل دلیل خوبیا زموږ د پرمحي خپل حق خدي دا کار مکول دغه پر ځای به سوال کوو یا د دې درته انتظار وکړو چې د موږ سره ځي کلم ما جاءهم هر کله چې راغل ما هغه پیغمبر عرفو ادیو په جن چې راغوه هغه پیغمبر د تورات کې د زکات راغلي دي اداه او هغه سره د قران سره کفروه اللي عندن بکرو ودید امیداو چې په دې کې چې د بنی اسرائیل په شې زکه دې پدې په دې چې د اجر اېداب د او خرابې کو د ابن اسماعیل ته په عربو کې راغله نو به هرحال دې ځای نه دغه غنا ديم خلک مسلمانانو سره کټه سوسو مبر الوی عنااد عرب ملک ته پښان دې کو سعودي عرب دې او ګره کرانګي مسلمان نشي او چې په ځوول له پښیګانو څخه یې ولدی هجری شریکو دې عنااد کړو نو د عنااد د وجه ندی د پیغمبر اسلام نه انکار او تورات کې چې بختره پیغمبر داسي دی ولبل شان پرو اوغنه د ازي دی ولبل شان پرو دا عینات دوجنه په کفرونه الله د دې حقیقت ښکار شي مخکې دی دا کار کوي او چراغه وپیژن د کفرو به کفر به په عینات دوجنه الله تعالی په دې کړي طلع نتو الله علی الکریم چې په دې پیغمبر نه انکار وکړ نو موسی اسلام د منلو د وجندي مسلمانان نه دی نو الله دا صراحه مهاجرین کافران شو دا یو پیغمبر نه نه په دې کافرانی شو دا سماوی د مسلمانانو لپاره ټول خبرې من لازمي او د کوپر پر پر دیوین انکار کوي صرف پیغمبر اسلامي من الله وکله حنته الله علی الکافرین لعنت الله تکا کافرانو نیو کافران شو او سره سره عظیم پیغمبر کو منو سر د دینه بدی باند له انتم شتو الله رحمت الله علی شو ایو یا سره او به هم کو سم انیک کو الله وی ډیر ناکره دیر ناقره د هاش اش تروبه ان کو څومچيږي باندې خپل مخصوصه خرص خپل مخصوصه خرص لا غچوا سشوا راست ان يكرو بما انزل الله دا چې دي کفر او جنا کاه شي باندې انزل الله چې کوم الله نازل کړو چې کوم شي الله نازل کړو هغه با باندې کفر مو سشې الله نازل کړو قران الله نازل کړو باغي باندې کوفر غره اوله وګ باغيان الله پر حسد نه پته ولګي دا وت به سمع کرے وره حسد ته حسد د وجنه کتاب راتدا الله قران علماء پته ولګي چې حسد حرام د حدیث کې مرزي ګناه کبیره لوی ګناه الحسد یاکل الحسنات حسد نه کده څو کما کمایا کماتا کلماله خطاب او کما قال سمګه چې اور خشاک خوري او اوس خشاک خوري نه د ترنګي حسد انسان نیکه اصل زناشنا نه د بیمارې انسان دا وکی د بل نه نعمت لری چې متاملو شي او کملاونی شي په چیر نه خړه نعمت وای لازمونه نه لیدو ذریخ خیال نکي ها خو په کوئی نیکفر واغست دوجي د حسد نه ګور حسد ګنوعه او غنا دومره خطرناک غنا او چې دی ته دا غنا په دا غېده وجه سو کوفره وروسته دې پیغمبر الله حسد وکړه دا حسد وجه سو کوفره وکړه حسد دا وجه نه حسد په زبانه و الله الله دا چې نازل ک الله تعالی من فضله قلبه وکړه ورته على من قوم بني اسمعیل باندې پیغمبر باندې محمد اسلام باندې یې شاو چې به وکړل مينې باندې باندې کوفره بس د دې دا حسد وکړه وکړه ته بني سيد کرا نه بزرګو پیغمبران دنده راغې دا یو پیغمبران ترانه نه الله په او دي غابين دي اخشو په یو غزر علا اعظم تاسو د بل اعظم نه په لونګونی اځبانه خو دا اخته چې تورات باندې دیر شون دا یو حکم ني موږ له معناو لاس نه منو او ور سره پیغمبران قتلول ور سره باندې نه خو یو څه اور دی په کتاب قرآن باندې قرآن میں کارو کو داینه پر دیمان الله ولر په څه بل حال دی دی یو د په څه دی یو عذاب دی بل عذاب اخته شو دا مخکې په یو عذاب باندې اخته وو وزر الاسلام خدای او ان الله فکرون ونحن انیا کمر الاسلام د بی وی الله تعالی جګنده فکر دی موږ باندې دا او مختلفه ناکره اعمال کی اخته مخکې کوم قرآن په باو دي تختشو فبلغه ځکه چې پیران باندې ومنه قران او ومنه ومنه دا قران احکاماته ومنه او ومنه على عذابين پاسه د بلغه ځکه مخته راوځو توراته ومنه انکار دی عيسى عليه السلام نه کوي دا توراته احکاماته ومنه ولل كافرين الله وبد الكافرين ميو یو ترڅ انکار شنه د الله او سبحانه غضب ایمراه او بل ترڅ اغه شو حدیث را کا پیران وګرځول <سؤال> ځکه ټول کتوا سره کمنل د کافران دغه را عذاب اخرسقوم کې عذاب نه سوقوم کې عذاب ده د دې لپاره کافر ورقۃ کتاب فی سراطین اللہ ورکل مونگا موسی علیہ السلام کتاب التوراۃ او وکفینا پیذر تیم پی لگیو مسلسل میں ہادی رستہ جناب رسول پہ ہمراہ نی او س حضرت مریم کا السلام البینات واضح احکامات او معجزات او و ایفناہم مم مضبوط کڑدنا بیرو مقدس پاکو سراپ جبرائیل علیہ اپا کولمایا هر کلاجا گنجرا byteArray استان رسول <سؤال> نیو ته انبر بما تا ادا و احکام دوسرا لا تخوان کثم 15 نفسونو بنخوا خولو استکبار 15 بناه کزان لیو بونو فکری کنی او فکری کنی ولوی تک 20 کتلقام وقالو وی بدی قلوبنا غلونه څنګه اول پردو کییا ډت دی عالمنا الله عزوجل خبر نشته کې حاضر راځه الله نہم الله بالبلام کړه تعالی کذيبانه وکړه هم کسبب وکړه دې دي کله دې نا يومن ایمان لري او قليل اما په دې خبربان يومن ایمان لري ولما جمر کړه الله دې جانب په الله مسدکې تصديق کوم کېو تورات ما جدي سره وکانو من قبل دیو لان دینا پر او د پیغمبر علی کا کسان چې کفر من قبل دیو لان دینا یستقونه چې فتح مې تل کولا پر کسان کفر وکړی نو کوڅووی چې دا زموږ د کار د وسیله د لین نه شي خدای دې پرنو د لېشتاتې کوم جائز شېره دایره پرنو د لای استداح یو محتمل له احتمال له معنا په تفسيرینو بیان کړل دا فلم ما جاء امر كل جرا به تا ما پرمبرا رفض دي او په جنته فرو به كفر او کا بنان فلانه الله او صلی الله تعالی علیه و سلم تعالی ديال الكافرین ام كافرانه فلانه الله تعالی چې خرج کړی پایس را ان څون لخصنه خپلو ای یک فرو دساناکہ اجازه شي کم شي اي یک فرو دج کفر کو مابا قران انزل الله جنازل ما الله جنازل ووحي ووحي نازل الله نازل کلمه الله تعالی بمی انده د حسن نا اي ينزل الله دا نازل ک الله تلا من فضه قلنا نبوت وحي ورکرنا نبوت او چا چادرنا نازل کو وحي علام من طع چ باندې يشاء چيو تل مين عباده د بندگان خپلنا خپل محمد عليه السلام ماني فباو فضي يحتج بها په بلعذاب باندې چې کفر دې په پیغمبره قرآن باندې आला عظیم فاس په بلعذاب باندې چې تورات باندې منليونو د تورات پیغمبره باندې منلي ولي کافرین چې کله کافران شنو د کار د کار ترانو عذاب مهین عذاب رسوا کون کې ده